Az, hogy mitől szerettem meg -e ennyire a sportot, ez egy konkrét kérdés egyébként, és ez nehéz, nehéz elmondani, hogy mitől szerettem meg. Igazából nem tudom, hogy szerettem-e ezt úgy, ahogy, ahogy éppen gondolja az a srác, aki ezt kérdezte, hanem egyszerűen... Be voltam akkor fanatizálva, csak ugye nem úgy voltam befanatizálva lódva, mint a Kati Béla, aki nem volt hozzá hülye, meg is, hanem én a, úgy voltam befanatizálódva, hogy hülye voltam hozzá, nálunk, nem volt szaktudás, nem voltak megfelelő eszközök, nekem nem segített senki, komolyan nem segített senki, tehát nem támogattak a szüleim, sőt, mint ahogy azt nem tudom, említettem el, vagy csak akartam én titokban ledzettem nagyon sokáig, és amikor kiderült, akkor gyakorlatilag a saját kiröhögtek, és azt mondták, hogy nem lesz belőlem semmi. Ezt lehet, hogy elmondtam már egy másik audioblogban és lehet, hogy nem mondtam el ma, erre sem emlékszem, de ez volt a helyzet. Szóval nem... Nem tudom, hogy így olyan értelemben megszerettem ezt a sportot, de ez nem volt kérdés, mert teljesen fanatikusan én marhaizmas akartam lenni, és ezért, ezért fanatikusan csináltam bármi hülyeséget, amit hallottunk, hogy krém kell enni, mert azba sok a fejére, akkor mi krém tettünk ettünk, mert azba sok a fejére, ami baromság, de egyébként a mai testépítő világban ugyanez van, ugyanezen a szinten vannak emberek. Ö tehát úgy, hogy mondjuk az egyik haverom meséli, hogy ő hallotta, hogy ez és után tük jó az, hogy a proteint összekeverjük, lizszel, így kanállal összekevergetjük, és akkor így mondom neki, hogy de, az meg, ott a vitargó, tehát már ezen kicsit túl vagyunk. Hát de jó, de neki azt mondták, hogy ez így milyen jó, de mondom, nem lehet jobb, mint a vitargó, az meg. De gondolkozzál, tehát rizs, meg proteint, tehát mérennék proteint, meg rizst edzés után, amikor emészteni kell. Magas a indexe, de akkor is a dolognak a megemésztése sokkal több kvázi energiát igényel, mint a vitargó, ami az automatikus talatomosság, több tök hamar kiürül a gyomorból, és így az egész szukta vérállamba kerül hamar, és tök jó edzés után. De hát ő nekik mondták, és akkor mondott versenyzőket, nem akarom neked mondani, hogy kitől hallotta. És komolyan, versenyzőknek Magyarországon ez a szintje, hogy kevérgetik az, ristproteinnel. De mondom te, ha összekevered, szerinted változik bármit. Tehát ha megeszed a rist, meg rájesszad a proteint, szerinted van különbség, mint egy összekevergeted? Bekerül a gyomrodba, jön a gyomorsabb, lesz egy massa, megy a patkó bélbe. Tehát miről beszélünk? de nevetséges, de ezen a szinten vagyunk a mai napig, hogy ezek a kis buta dogmák, amit egyesek kitalálnak, ezek terjednek is semmi ilyen, vagy, vagy ez a túltudományos baromság, vagy ez van, vagy pedig ez a teljes idiótaság az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Szóval, hogy mitől szerettem meg, ezt Én nem tudom elmondani, egyszerűen csak fanatikus voltam akkor a magam nyomarék modján, és fanatikusan csináltam, és az évekig így ment, be voltunk teljesen. Kattamba is volt, hogy fú, hörögve mentem az utcán, mert már bennem volt, az már fő voltam perögve, hogy ú, nyomni fogom a súlyokat, meg minden. Egyébként egy idő után tudtam relatív nagy súlyokat használni, bár ahogy a technika jó lett volna, -e, arról azért kétségeim vannak de azt, például emlékszem, hogy 100 kg-os nyomást az elég nehéz volt elérni. Az egy ilyen lélekteni határ volt, és amikor már ki tudtam egyszer nyomni, akkor az már valami volt, de, de talán eljutottam ilyen, még az első időszakban is ilyen, és itt ilyen röhelyes 70 kg-ról beszélünk, 120 kg-ig, ami persze nem sok, hiszen 70 kg-os emberek sokkal többet tudnak nyomni, de itt mondom, egy olyan közegről beszélünk, ami nem Budapest volt, nem volt sportélet itt. Ez egy teljesen ilyen, ilyen semmibe vett valami volt. Gyakorlatilag milyen, tehát nem volt Coco Gym, meg nem volt Spartacus Black Gym, meg normális edzőtermek, hanem mindig egy helyen edzettünk, hogy abban az egyesületben voltam én tag, és amikor a lőtérről kibasztak minket, ami egy ilyen omladozó épület volt, akkor mentünk ilyen tárolóba, olyan tárolóba, és itt nem voltak ilyen luxus dolgok, hogy mondjuk lehetett WC-be, hanem az volt, hogy kimentél a bokorba, meg ezt biztos meséltem egy régebbi audioblogban, hogy az egyik helyet az például a kölyjáll bezáratta. a higiéni okok miatt, és mi betörtük az ablakot. Ilyen szúterén helyiség volt, és bemásztunk, és ott edzetünk. Általában ezek ilyen pincehelyiségek voltak, ilyen 56 70 nézetméteres pincehelyiségek. Aztán átkerültem egy teljesen másik terembe, az frankon 20 nézetméter volt és volt hozzá kulcsom, és még szentest ott edzettem. Emlékszem, hogy volt valami büdös gyökér, aki meg üvegbe húgyozott, és ott tartotta a húgyát a teremben. De, hogy mitől szerettem meg ezt a sportot, azt nem tudom itt definiálni. Akkor így ez volt számomra minden, de ez nem okos dolog, hogy ez a számomra minden, illetve nem mondom, hogy ez baj, ha az embernek évesen ez a színvonalal, csak tudni kell, hogy ebből majd ki kell nőni, és nem kell illúziókat kergetni, hogy te majd testépítő leszel, meg világbajnak, meg ilyenek, és ebből meg tudsz élni. Nálunk volt valami mennyi mentség, arra is, hogy hülyék voltunk hozzá, meg arra is, hogy ilyen elképzeléseink voltunk. Voltak, hogy nem volt sajtó, nem volt bodybuilder, nem volt edzőválasz, nem volt sárka kapszula. Nem lehetett meg megtudni a Frankót, ez egy ilyen teljesen misztikus dolog volt, hogy hogy az egész hogy működik, de tizenévesen az emberek nincsen még elképzelése, hogy miből fog élni, meg mit akar csinálni. Egy idő után ábrándoztam arról, hogy most felhelyett egy lesz, és az milyen jó lenne, azt meg tudnám csinálni, de mondom erre a kérdésre, hogy mitől szerettem meg ezt a sportot ennyire, a, nem tudok válaszolni, ez nekem akkor evidens volt, hogy ezt a sportot csinálom, és ez nekem a, a fontos, ez a legfontosabb dolog az életemben, de persze az ember ezeket a dolgot egy idő után helyre tudja tenni magában hogy a fontosságát tudja, hogy hova tenni, mert ez tényleg nagyon fontos az embernek a sport. Nem tudom -e elképzelni, hogy ne edzek, bár éveket hagytam ki, és most is, ha nem lenne kbázi saját edzőteremem, akkor lehet, hogy nem edzenik, mert nincs hol edzerem, mert ezen kívül, mert undorodom az átlag edzőtermektől sajnos, meg az odajáró emberektől. Az már egy külön történet lehet, hogy mitől utáltam meg ezt a sportot. Mert amikor vele kerültem jobban, és elkezdtem testtépítő sajtót csinálni, akkor ütte a keserű csalódásoknak az időszaka, amikor az általam ősnek gondolt emberekről kiderült a valóság. És kiderült az, hogy, hogy milyenek valójában azok, akiket én sportolnak. gondoltam, hogy valójában az általam ilyen sportoló, istenként tisztelt emberek, mezeidrogosok. drogosok, meg, hogy a dolgok nagy részét csak a cusz köszönhetik, stb. És hogy itt a, az egészségnek, meg annak, amiről a sportszámon szólt, a halvány árnyéka sincs meg, olyankor, amikor a fitness modellek ott cigiznek a backstage-ben, meg a profitest építőként cigiznek a backstage-ben. Tehát ez, ez az egyik tényező, a másik, amikor itt a buzipornó belekeveredett meg ezek, tehát ez egy, ezt nem akarom igazán aggódni, de nem is ez volt a kérdés. Az tény, hogy a testépítés megítélése, meg az egész ö, dolog kívülről nagyon megváltozott azóta, amióta én ezt elkezdtem csinálni. Alak idején ez tényleg nagyon underground dolog volt, de ö, lett neki egy alaken lett neki a 90-es években egy csúcspontja, amikor hiába nem volt elismert dolog, és hiába csak hébe mutatták a tévében, de és hiába nem volt a, olyanok, hogy a ilyen Médiacelep férgek is testépítésben állnak neki bohóckodni. Mint ahogy ma van, mert akkor még nem voltak ilyen médiacelep férgek egyrészt, másrészt meg ezt a dolgot marhára lenézték, de meg volt az a kör, aki ezt képviselte. Igaz, hogy mondjuk ezek a, általában a szellemi felső tízezerből kerültek ki, de volt egy hallatlan népszerűsége a dolognak, ami, ami arra, hogy soarcának gyereken megköszönhetően egyébként világszintre. Kitört, és ha Arnold nem kezd el másfajta filmeket csinálni, meg nem baszodik el a 90-es évek teljesen abból a nagyon happy életérzésből nem megy át ilyen elvont, búval baszott, drogos szar életérzésbe, akkor... Tehát... Előtte Bévacs volt, meg a naplementében a aralló hajócsajok a tengerparton, utána meg a csótányok a koszpészekben, tehát ez a kettő világnézet közötti különbség. Nézd meg egy videoklipet a 80-es évek végéről, meg nézd meg egyet a 90-es évek közepéről. Tehát azért, és nem tudom, hogy ez miért volt jó ez az egész, de, de egy ilyen változás történt. És hát ugye ma már ez a dolog bizonyos szinten kezdménysztrémmel állni, de úgy kezdménysztrémmel állni, hogy megy tönkre. Belejött ebbe az a mai, mai trendi férgeskedés, ez a ma már mindenki pózőr, mindenki szép, mindenki izmos, mindenki nyálverű, mutogatni kell magunkat, tehát már ez a dolog nagyon belejött ebbe a dologba, amit annak idején is sportnak láttunk, és az izzadságszagú vasak, csillingolő vasak között műveletünk a teremben, az ma már egy ilyen fitness, wellness, diszkózenés, magamat mutogatom, és fényképezgetem magamat a tükörbe, dologgal változott, amitől, megmondom őszintén, igencsak behányok, de hát ugye nem ez volt a kérdés, hogy nem akarok erről beszélni többet. A harmadik kérdés az, hogy hogyan kezelem a gyúrosokat ért előítéleteket és stereotípiát, Nagyon jól kezelem, ugyanis a gyúrósokat ért előítéleteket és stereotípiák nagyjából igazak. Ezt már be kell ismernem, tíz éve nem így gondoltam, én voltam a legjobban főáborodva. De ma már azt gondolom, hogy a legtöbb gyúros az igenis önimádó gyökér. Ez van, és azokat, akik ennél különbek, azokat kell valamire tartani. De most mi, ahogy ez már itt trend lett, és most már mindenkinek kötelező terembe járni, mert hogy nyára j szól, hogy, hogy mindenki abszolút önző, önimádó gyökér csak saját magával elfoglalva és azzal, hogy ő jól És vannak emberek férfiba is, nem csak az, hogy buta kurváknak ez az életük, hogy ők milyen szépek, az egy dolog, de vannak emberek, férfiak is, akinek ez az élete, hogy ő milyen szép, meg hogy néz ki, meg hogy éppen ki mennyit, mit gondol róla, meg hogy tudjon feszengéni a Facebookon, és magát fényképezgeti. Van, ez van nem, nem, nem gondolom azt, hogy ezt a gyúrós réteget itt védeni kéne, mert találkoztam azért. Egyrészt vannak ezek a csima mezei kis szarcsimbók, akikről beszélek. Ezek a kis gerinczelen, ilyen, nem tudom mik ezek, ilyen modellfiúk vagy bikini modell fiúk inkább. És most itt nem versenyző kategóriáról beszélek, hanem jártalanságban. Másrészt, ugye találkoztam komer testépítő szinten is annyi féregséggel, meg olyan gerinc és jelen problémákkal, hogy nem nagyon tudom védeni a testépítőket egyáltalán. Hát ma már éppkézlább testépítő nem nagyon van. Az egész sport egy dögunalom. Elmész egy verseny, és az eleidet olyan unalmas. Aki még... Tud valamit, meg valamilyen szintje van, meg tud beszélni valami érdekes dologról, mert van valami élete, az egy dolog. De a legtöbb az ilyen degumalmas, az az életük, hogy most erre versenyre diétázok, utána meg arra versenyre diétázok, és semmi más. És nem tudom, ezt a fasz érdekel ez az egész. Mert engem nem úgy, hogy sajnos a sztereotípiákra nem tudom azt mondani. Lehet, hogy a nőklapja, újságíró, fogyatékos, picsa, aki leírja a nagy okosságokat, a testépítők, ezért rosszak, meg azért rosszak, meg ő ezért nézi le a nyomorult életében őket, az lehet, hogy olyan szempontból irreális, hogy neki valójában nincsen fogalma erről az egészről, csak kitalálja, mert ír így, de sajnos nem nagyon szoktak tévedni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Szóval az, hogy most csak egy dolgot kiemelek egy tipikus példát, Ugye azt mondják a testépítőkról, hogy már nem áll fel a faszuk se, és nem tudnak dugni meg ilyenek, impotensek lesznek meg ilyenek. Ez ebben a formában így nem igaz, mert amikor valaki kúrában van, akkor nagyon erősen nem hogy nem tud, hanem általában kergeti az asszonyt. De az is tény, hogy amikor nincs kúra, akkor sem lesz senki impotens, nincsen potencia probléma, csak nincsen kedvük. És ezzel még mindig nem lenne probléma, csak tudod, ha valaki évente kétszer van kúrában, és azt tart mondjuk a kettő együtt hat hónapig, jó esetben, akkor fél évig viszont ott semmi nem lesz, és az asszony az így húzkod, a izébe fogja, a piros betűs ünnepként fogja a naptárba beírni, ha végre volt valami, egy percig. És ezzel megint nem lenne gond, csak ugye vannak a testépítők közök, olyanok, akik meg közben előadják a magyar gépet, aztán a valóság meg nem ez. És ugye az ilyen hazug dolgok azok nekem nem nagyon, -nagyon szimpatikusak. Tehát amikor előadjuk a csajózó aztán közben meg semmi nincs, meg ami van az is csak kamagrával. Mert hát ebben a sportágban a másik dolog, hogy nem csak az anabolikus steroidok fognak fogynak marajól, meg a drogosoknál a, a, a drogok, hanem nagyon jól fogy azért a témában, a hobbisportok között is a kamagra, nem a viagra. Ugye a viagrát ismertek, ez egy potenciál növelő, a kamagrát sokan nem ismerik szerencsére, az egy jobb potenciál növelő, mint a viagra, csak nem annyira ismert a neve, de ugye elképesztő mennyiségben el lehet adni, tehát nagyon sokan abból élnek, hogy ezzel kereskednek, illegális egyébként ez is, és Ugye szállalmas, hogy nagyon sok ember csak kokszal tud edzeni, és csak kamagrával tud kúrni. Hát most ennyit arról, hogy hogy kezelem a stereotípieket a testépítőkről. Hát ezt nem, ezt nem lehet jól kezelni. Ez az igazság ez van. A lényeg az, hogy te, ha sportoló vagy, vagy ha testépítő vagy, vagy ha hobbi testépítő vagy, akkor nem kötelező olyan szaralakká válod, mint a általában legtöbb testépítő. Amilyen, mert azok vagy marhalink megbízhatatlan önzőfaszok lesznek vagy egyszerűen olyanok voltak előtte is, mert igazából az, hogy valaki testépítő, attól még nem lesz külön ember, mint a többi ember, és az átlag ember az azért kurva nagy féreg, be kell, hogy valljuk. É, ez tökéletes, mert most ugyanaz az, az autó megy előttem egy Citroën szara is, T.N. Mary, az a rendszáma, és hát nyilván erről megismerem, és ez, amikor odafelé mentem Dona felé, akkor is előttem ment. Most meg visszafelé is ugyan előttem megy. Hát, hogy ez is az erős ember versenyem volt, de hát csak nem. Na azt hiszem, sikerült elég kimenítően megválaszolom ezt a három kérdést, hogy rátérnék a másik stáznak a levelére, aki azt írja saját magáról, hogy már gyerekkora óta szeretett volna valami valami alkotni az életben, amire emlékezhet. Emlékezhetnek mások, és ő maga is büszkén, büszkén tekinthet rá vissza öreg korában. És uh, ugye azt írja nekem, hogy az Audioblogban és a többi rovatban meséltem én neki a költözésemről, és az erre, ezzel járó nyújtókról nem tudok beszélni, illetve hogy milyen munkákat vállaltam el kezdetben. És hát ugye az a kérdés, hogy őt, őt a folytatás érdeke, hogy hány éves koromra tudtam, hogy mi akarok lenni. Remélem így érthető voltam. Na most. Nem tudtam sehány éves koromban, hogy mi akarok lenni, egyszerűen így alakult, így alakult az élet, ezt hozta. Nem, nem úgy volt, hogy ezt a normális életvája az úgy néz ki, hogy az ember eldönti, hogy filmrendező akar lenni, és elmez az iskolába, és filmrendező szakon elvégzés, akkor filmrendező lesz valahogy. Így működik az élet normálisan, de nekem ez nem jött össze. Most a filmrendezés, csak egy hülyeségben mondtam, ezért hát teszem a nekem, egy rendeztem már filmet. Bár nem úgy rendeztem filmet, szinte biztos vagyok benne, hogy filmet kell rendezni, hanem az én saját módszeremmel, ahogy én gondolom, hogy kell ezt csinálni, ami valószínűleg szöges ellentétben áll a, áll a valósággal, meg azzal, amit mondjuk a filmrendezőiskolában tanítanak. Szóval egyszerűen ne, nem, nem tudtam, és az ember nem tudja ezt, az a helyzet, hogy nem... Nem olyan világban élünk, már, már amikor én voltam fiatal, akkor világban éltünk, hogy de most eldöntötted, hogy mi akarsz lenni, és akkor pont az lett. Én nagyon sok embert a, a sors dobál ide-oda. Most lehet egyébként, hogy valaki autószerelmek tanul, és akkor autószerelő tanulc lesz, aztán autószerelőként fog dolgozni, és menj az egyik helyről a másikra, és autószerelő lesz, és akkor ez nála ugye az életében el... De, de ez nagyon sokaknál nem így van, hanem éppen azt csinálják, ami lehetőségük van, és ugye a legtöbbeknél nem azt csinálják, amit szeretnek csinálni, vagy amihez egyáltalán tehetségük van, hanem ami a végzettség vagy más dolog alapján adott, tehát nyilván a hozért, van, az, az, nem, az nem baj, vagy általában az azért az határozza meg, hogy az ember mit dolgozik, de hát elképzelhetők, egészen lehetetlen dolgok is, akár ilyesmiben, tehát hallottam én már olyat, hogy valaki tök más dolgot csinál, mint ami foglalkozott, de hát most mondok egy sokkal egyszerűbb dolgot, van egy ismerősöm, egy si, aki most a eszembe, hogy a terembe jár hozzánk kedzeni, nem tudom hány éve ismertem őt meg, akkor egy cégnél dolgozott, mint mit tudom én adminisztrátor, vagy ügyintéző, vagy bármi, aztán most meg közértje van, tehát a két dolognak semmi köze egymáshoz, de az élet ezt hozta, hogy nyitott egy közértet, és akkor most ebből él. Természetesen hülyékkel van körülvéve, de gerálatvevők be minden nap, mert minden közérben be, fők mennek be minden nap. Ezt el kell viselnie, de most jobban él, meg a maga ura valószínűleg ezért választotta ezt. Szóval nem, nem ilyen egyszerű ezt meghatározni. Nálam sem, hogy nem, én nem tudtam egyáltalán, mi lesz belőlem, azért, ugye az ember a zenén azért vállal el munkát, mert úgy gondolja, hogy nem ért semmihez ezért elvállal olyan dolgokat, amit meg tud éppen csinálni, pénzért, mert valamiből meg kell élni. Ö, nyilván nekem bizonyos dolgokhoz, bár én nem tartottam magam a tehetségesnek sose csak, ugye ezzel azért van a az ambivalens érzésem, mert, mert ugye nem tartom magam tehetségesnek a, abban, hogy tehát nem vagyok elég az írásaimmal, vannak emberek, akik úgy írnak, hogy én marhára szeretnék úgy írni, nem vagyok maradéktalan elégedett magammal ilyen szinten, mert nem mindig jön úgy ki, hogy én szeretném leírni, vagy nem tartom elég viccesnek, vagy tök, mindegy, de ez azért ambivalens dolog számomra, hiszen manapság az emberek már írni se tudnak, ahhoz képest én baromi kimagasló vagyok. Szóval egy átlag emberhez képest lehet, hogy csak ez van a tehetségem. Nekem az íralom talárom azt mondta, hogy marhat egységes vagyok szerint, és én nem voltam valahogy írni fogok hivatásszerűen, és azért igazából most részben hivatásszerűen ezt csinálom. De ugye ezt se tudtam, hogy ez lesz, ezt így hozta az élet akkor. Hosszas működés után úgy alakult, hogy elkezdtem a bodybuilder csinálni, amit nem én csináltam, hanem én úgy csatlakoztam be ebbe a dologba, és aztán úgy alakult, hogy végül pénzem is lett belőle, és ebből meg tudok élni. De itt egy dolgot még azért elmondanék, Uh, arra a mondatra, hogy uh, reflektáljak, hogy azt mondhatod, hogy a fogva szeretné volna ott alkotni az életben, amire emlékezhet. Uh, itt azért egy uh, fontos dolgot tudni kell uh, szerintem, még pedig azt, hogy uh, szerintem fontos, hogy letegyünk valamit az asztalra, és ez egy jó törekvés abszolút jó. De nem kell a világot megváltanod. Tehát ne, nem, nem kellenek nagyon nagy dolognak lennie. Ugyanis relatív kis dolgokról is az ember büszkén visszagondolhat később. Tehát ha megmentesz egy kutyát, vagy elhozzad egy kutyát a menhelyről, vagy akármi ilyen kis dolgok, most mondtam hülyeséget, vagy elmész és válasz önkéntes melókat, ez pont az edzőválaszok kapcsán, Merült fel, ahol titó barátom javasolta valakinek, aki, akinek az volt a probléma, hogy és nem, nem tud mit kezdeni magával, hogy vállaljon önkétes munkát. Ezek mind olyan dolgok, hogy, hogy számomra például az, hogy elnék néha egy iskolába is tartok egy-egy előadást, elég, hát van azért ebből bőven, és nem emlékszem egyesével mindegyikre, de arra egyszer majd büszke leszek öregkoromban, hogy hát én elmentem iskolába is tartottam előadásokat srácoknak arról, is, vagy arra, hogy, hogy emberek ezrei változtatták meg az életüket miattam, és, és mondjuk vagy lefogytak, vagy elkezdtek edzeni, vagy abba a drogozást, vagy a piárás, vagy valami. Bár, szóval ez, ez most nem jó példa, amit felhoztam ezzel, mert, nem, mert pont ez az, hogy nem kell ilyen léptékben gondolkodni, hanem bármi kis apróság lehet, amire büszke lehet, bármely kis hülyeség. Például az, az Arnold Schwarzenegger múzeum látogatás Simpsonnal, az nem egy világ megváltó nagy dolog, de ez egy olyan dolog, amire majd az ember büszke lehet, mert megcsináltam egy ilyen hülyeséget, ez mondjuk a hülyeség kategória. De lehet ez egy ilyen dolog, hogy megtanulsz egy nyelvet. Ma már nyelvtudás nem egy olyan nagy dolog, de mivel a legtöbb gyökér, még egyszer mondom, magyarul nem tud normálisan bár lassan beszélni sem, mert a jövő az lesz, hogy beszélni se fognak tudni. Szóval igazából nem, nem kell itt elszállni az igényekkel, amit támasztunk magunkkal szemben. Szerintem ami fontos, alapvetően, hogy bizonyos alapvető dolgok legyenek meg Maradandó tudsz alkotni az életben apróságban ami számodra maradandóan a világ megváltó, de szerintem ami a legfontosabb, hogy az, az alapdolgok legyenek meg az életben. Az olyan alapdolgok, mint hogy normális ember legyél, ne legyél féreg, becsületes ember legyél, tudjál írni és olvasni rendesen, esetleg tudj beszélni angolul, mert azt szerintem egy alap dolog eléggé. És, de talán az, hogy ha csak így az egészet összefoglalva azt mondom, hogy ebben a mai szemétszar világban az, hogy törekedsz arra, hogy normális ember legyél és becsületes ember legyél, az ö, onnan kezdődik szerintem a fontosság és az, hogy még valamit akarja ezenki ülletenni az asztalra valamilyen formában az, az már ennél van tovább, tehát előbb az előző dologra kell törekedni és akkor utána érdemes azon gondolkozni, hogy le tudsz-e valamit tenni. Szerintem ezek a dolgok, ezek, ezek jönnek maguktól előbb-utóbb, hogy, hogy valamit letesz el az életben. Szóval nagyon, nagyon értem, hogy, mert egyébként én is így gondolkozom, az nagyon fontos dolog, hogy én is így gondolkozom, mint te, ez nagyon fontos dolog, és nagyon jó is, hogy így gondolok csak, csak ne görcsölj rajta, mert előbb-utóbb lesz ez magától, hogy mi az, amiben te tudsz egy maradandót alkotni, ami számodra, vagy azok számára, akik fontos, akik neked fontosak maradandó. Aztán lehet, hogy ez persze sokkal nagyobb dolog lesz, és az egész világ számára fontos lesz, ez maradandó. Azt nem mondom, tehát nem mondom, hogy nem kell nagy dologra törekedni, csak nem kell aggódni, hogyha nem jön össze nagy dolog, mert a kis dolgok is nagyon fontosak tudnak lenni. Szóval az a helyzet, hogy nem tudtam soha, hogy mi akarok lenni, és még most sem tudom, hogy mi akarok lenni, mert ez az egész most úgy tűnik, hogy nekem ez egy ilyen egyértelműen sínen levő dolog, de azért tudni kell, hogy messze nem ott tartok, ahol szeretnék, tehát nem ott tartok, hogy a Bodybuilder az egy nagyon jól működő sajtótermék, amit én irányítok, és alattam a megfelelő emberek vannak, hanem ugyanott vagyok, hogy nyugodtan azzal, hogy nincs egy kurva címlaposunk, nincs egy ember, aki kirakosgatja a cikkeket, hogy az időmnek a 80% -a azzal megy, hogy az adminnal szopok, vagy a kurva BBT-vétles nem tudom feltölteni, mert a a nem fogadja el az én elszomat, ami jó elszó, de az én jelomat nem fogadja el a buzigét, és a huminak kell nem, de amikor kész az anyag, és, összevágom vége, és elküldöm a huminak, akkor nem tudom kitenni, mert a grafikus az éppen nem elérhető, vagy éppen héti vége van ő nem dolgozik, vagy 5 óra egy percon ő nem dolgozik, vagy ha mondjuk még dolgozik, akkor nem jó, mert most a sok van csak a grafikus, a badillerek nincs, és az ütemezés miatt ő most nem érre megcsinálni és sorolhatnám. Tehát például ez egy jó ez egy aspektus a dolognak, tehát korán sem az van, hogy én most egy ilyen hű, ért, ember vagyok, és minden fasza, hanem ugyanúgy, az energiámnak a nagyobb részét az apró szarokkal kell eltöltelnem, és egyébként az rohadtul, de rohadtul idegesít. Mikor megcsinálsz valamit, és akkor nem jó, mert még szarakodni kell vele. Tehát ugye nem olyan egyszerű, hogy megírok egy cikket, mehagy azt hát Nekem kell feltölteni, getizni, betördelni, képet csinálni, képet berakni, ha ez megvan, akkor kicimlapozni. Az összes ilyen dolog az HTML alapon megy, HTML-kódokat gecizni, ide másolni, oda másolni, stb. Tököm tele van bele. Elmondok egyre egy példát. A BBTV Flash régen, egyszer, már nem tudom, hogy hogy volt pontosan, de régen emlékszem, hogy úgy történt nagyjából, hogy a BBTV Flash az 17 lépést kellett elvégezni, addig, amire az kikerült a címlapra, 17 lépést ebben egy lépés az, hogy megvágod. Akkor talán az úgy működött, nem akarok neked hülyes hogy amik szalagról dolgoztunk, addig a szalagot be kellett írni. A Beír szalagot, azt át kellett kódolni egy másik formátumban, mert nem olvast a videóvágó. Tehát a DV-jabiból kellett egy másik dv csinálni. Ezt majdnem, amíg nem volt gyorsképpen, ez majdnem real-time-ban ment. Tehát mondjuk az egy óráj szalagot egy óráig kellett átkódolni a másik formátumban, és akkor utána meg lehetett vágni, akkor ki lehetett menteni, akkor ha kimentetted, akkor kellett belőle fl csinálni, akkor ha az FLV-t megcsináltad, ez szintén nem tudom mennyi ideig tartó pöcsölés, az FLV-t megcsináltad, akkor föl tudtad tölteni a videó szerverre, akkor ha a videó szerver megvan, akkor a videó adatbázisba be kell állítani, de be kell odaírni az adatokat, be kell írni a fájlevet, az elérés meg ilyenek. A videó az bent van, és beállítottam akkor bekerült mondjuk a BBTV flash közé, a, a könyvtárba, de nem egyébként, mert ezt már, már keverem a mostani rendszerrel, itt van egy bonyolultság van, de akkor elmondom most csak, hogy egyszerű legyen a mostani lépéseket. Most a BBTV flash fogom, megvágom, a grafikus az elérhetetlen, tehát a grafikussal nem is foglalkozom, megoldom saját magam. A amikor megvágtam, akkor csinálnak belőle egy FLV-t, mert ugye FLV-t tudunk használni. Az FLV egyébként a, a most napok óta nekem az FLV-nél, amit ugyanazzal a szoftvere, ugyanazokkal beállításokkal csinálnak évek óta, csúszik a hang. Nem tudom mi a kurvanyjáért ezt csinálja. Úgyhogy most nem 264-s becsinálom, H.264-be, hanem kettő attól a háromban, mert akkor nem csúszik a hang, csak akkor szétesik a képnek az eleje, de ez van. Ö, akkor ha ez megvan, megcsináltam az elvét, akkor fel, feltöltöm ö, a szerverre, de mivel nekem ne, nem jó a, jó a jelszóm, valamiért nem tudok belépni, ezért átkudom a huminek, és ő tölti fel, ha éppen ö, mondjuk hétvége van és otthon van feltölti, és Utána, ha ez megvan, akkor beállítom a videóadatbázisba. Az elérés útat, föl töltöm hozzá a ami ugye nincsen, mert a grafikus nem csinálta meg, de ezt valahogy megoldom. Vagy megcsinálja a grafikus, jó esetben van, megcsinálja más, vagy én összebaszok valamit a hatalmas Photoshop tudásommal. És ha ez megvan, akkor jön a címlapozás, ami úgy néz ki, hogy vannak erre bizonyos HTML kódok, itt megint be kell lépni egy másik adminba és ebben a html be bemásolgatom abban a formában meg betörtelgetem, hogy azt a címlapon akarom, hogy megjelenjen csak akkor hop már is kint van de ez már az a rendszer, ami már a jó rendszer is, ami már, már gyors egyáltalán van egy horvát weboldal, akinek dolgozom gyakorlatilag haveri alapon szinte, mert uh, itt is a horvát uh, országban így képviselem a szájteket, és uh, az úgy működik, hogy uh, roppantú gané videókat forgatnak, és én azokat vágom össze, de úgyhogy nem is tudok horvátul, úgyhogy ezáltal általában egy elég szar az egész úgy, ahogy van. De ott, uh, ott én találtam ki a rendszer, csak túlspiráztam egy kicsit, és már nem tudok előtt a változtatni. Az úgy néz ki, hogy azt a gané anyagot, amit küldenek, azt összevágom, Kimentem. Jó, hát azt még is fejtettem a flashnél, hogy a flashnek is van egy kerete, abba be is kell illeszteni kiment a kiment megcsinált anyagot, és ki kell menteni újra. Tehát öm, ezeknél is van egy ilyen keret, mint a flashnél, hogy azon ne, legyen, ne lese ellopni. Tehát egyértelmű legyen, hogy kinek az anyaga. Ezt azért találtam így ki. És tehát összevágom az anyagot, kimentem, utána megint behozom azt a projektfájlt, amiben a keret van, akkor a keretbe beillesztem, megint kimentem, akkor csinálok belőle, akkor azt feltöltöm a tárhelyre. Ö, ott ö, a tárhelyen történik az encodulás a dolognak, azt meg kell várni, de ki kell vágnom ott egy ö, képet a, a videóanyagból, mert ott azt használom, a splash nek ami ugye a videó mellett megjelenik ö, képkocka, aztán ö, kell egy trailer csinálom neki, amit szintén ebbe a keresztbe illettek bele, ez annak saját kerete van, azt kimentem, azt át kell kódolnom FLV be azt fel kell töltenem a szerverre, de máshova, és akkor, ha ez megvan, akkor be kell lépni annak az oldalak az adminjára, be kell illesztenem emberdel a kész videót, ami ugye elvileg aminek a kódolása megtörtént, be kell írnom oda a megadott horvát címet, és akkor még a a főoldalon is van egy rész, ahol megint be kell línom oda egy horvát címet, amit általában megadnak, és így ennyi lépés, de ez azt jelenti, hogy mondjuk amíg megvágom ezt a szart, még egyszer annyi időt töltök legalább a pöcsöléssel, amire kikerül, és itt pont azért van ez, mert nincs erre ember, minden szart nekem kell csinálni. És egyébként rohadt nehéz ilyenkor kreatív munkát csinálni, amikor tudod, hogy megcsinálsz valamit, és neked kell szopni még a többi dologgal, mivel elmegy az időd, ahelyett, hogy még kreatív munkákat csinálnál. Szóval, hogy az ember mi akar lenni, az, az nagyon tágfogalom, nagyon nem tudod, hogy mi akarsz lenni, és amikor már az vagy, ami elvileg mindenki szerint az vagy, ami szeretnél, akkor sem biztos még, hogy az vagy. Mert egyébként, ha ráadásul önmagában minden oké okay lenne, és minden, és működő adminisztratív rendszerek lennének, akkor sem olyan könnyű-ám az, hogy most írj egy cikket, jó, miről. De ha megvan, hogy miről kitalál, akkor azt meg is kell írni, kell hozzá így az a baj, amit én csinálok, az így kell. Olyan körülményekkel élnek, hogy ne kelljen szarságokon gondolkodnom, ne idegeskednem, meg ne legyen az, hogy minden hülye a szarságaival hívogat egész nap. De azt kell, hogy mondjam, hogy az élet nem egy ilyen. Olyan nagyon hepi folyamat, hogy valami akarsz lenni, és az lesz, és akkor minden oké. Okay. hanem az élet egy kibaszott probléma halmaz, semmi más, ami egyre jobban jön, és mindenkinek megvannak a problémái. És mi arra gondoltam, hogy arra gondolk, hogy valami nagyon egyszerű dolgot szeretnék csinálni, ami már kíméli az agyamat, amikor nem kell szarsa, idegeskednem. Nem kell az idegeskednem, hogy ki mit baszel, meg ki mit csinál, meg miért vannak olyan dolgok, hogy tíz évig valamit dolgozunk, és akkor emberek kezdik a tök ellenkezőt csinálni, és tön mindent és lejárat magunkat. Meg miért van az, hogy ilyen mindenféle rohadt, büdös patkánk, féreg kap lehetőségeket, olyan emberek, akik meg megjelenik, azok meg nem. Szóval néha úgy gondolom, hogy marhára szeretnék valami egyszerű dolgot csinálni, mint egy ilyen droid, mit én bent ülni egy boltban, ott tücsörögni és eladni valamit, és akkor kész, és nem kell agyalnom minden. De ugye akkor meg féregvevőkkel találkozom, mert az emberek azok ilyenek. Szóval nem is tudom, hogy mit szeretnék igazából csinálni. Nyilván, amit szeretnék legjobban könyvet írni, meg ezekkel a dolgokkal foglalkozni, kvázi művészkedni. Tehát, hogy erre lesz-e való lehetőségem, azt nem, azt nem tudom. Mert ugye ezeket a dolgokat meg tudnám csinálni, csak a napi apró cseprő szarjaim mellett, ami, aminek az eredménye alig látszik, de mégis rengeteg dolog van. Na a második kérdés, az eddőválaszol, rovat és a testépítő média ötletem tudatos volt, vagy véletlenül alakult ki így az életem. Ez ne, nem volt tudatos, ez teljesen véletlen volt, már csak azért ismert se si az eddőválaszol, se si a testépítő média, nem az én ötletem. Egyáltalán nem. A maga a bodybuilder magazin az már megvolt előttem, én ezt nem találtam ki, hanem elkezdtem, becsatlakoztam és elkezdtem csinálni. De a Bodybuilder maga megvolt. Igaz, hogy egy... Uh adminisztráció szempontból gyakorlatilag nem létező rendszeren statikus HTML oldalak a netről összerobkodott cikkekkel ennyi volt, és gyakorlatilag most se sokkal jobb, csak annyi, hogy én programoztattam alá egy rendszert, és most azt használjuk, de azért messze van attól, hogy ezt egy normális rendszernek lehetne nevezni, és edzőválaszol is volt előttem, ezt valaki más csinálta csak aztán valahogy úgy alakult, hogy elkezdtem én csinálni és az edzőválaszol arculat és fokozatosan változott egy ideig az ember úgy kezdte, hogy mindenkinek válaszolni akar, és szent küldetésnek érzett, hogy segíts mindenkin. Aztán elősz, hogy a legtöbb az egy tróger, aki leszarja, hogy te egyáltalán munkát rosszabb, válaszolj. válaszolj neki. Aztán voltak rosszabb szakadási az edzőválaszolóban, amikor mindenkit elküldtem a picsába, és most gondolom, hogy úgy vagy úgy gondolom, hogy próbálom civilizáltabbá tenni, és az ilyen a hülyéknek az oltását, amit ugye nagyon élvez a közönség, de ezt próbálom azért valamilyen szinte redukálni, és egy ilyen normálisabb biájba vinni a dolgot. De alapvetően mondom, ez nem az én ötletem volt egyáltalán, és azt tudni kell, hogy az edző válaszol, azt tulajdonképpen én nem tekintem a munkám részének konkrétan, hanem ez egy ilyen, ilyen kiegészítő tevékenység, amit csinálok, ezt a robotot. És hát ugye maga a testépítő média, ugye a bodybuilder az megvolt már, csak amikor én besatlakoztam, akkor egy egészen... Más szint hoztam el ebbe a dologba, vagy más szintet hoztam be ebbe a dologba, mert az eddig egy ilyen konstans összeszerett minden onnan anyag volt, de nekem volt kvázi a tököm ahhoz, hogy elkezdjem ezt rendesen csinálni. Oda menjek az emberekhez, foglalkoznak velük, elkezdjek interjút csinálni, elkezdjünk sztárokat építeni a testépítőkből. Egyébként egy hülye megközelítő volt, mert, mert legtöbb nem sztár, és nem érdemli meg, hogy foglalkoz vele, de én úgy gondoltam, hogy akkor ezt a dolgot elkezdem így nagyon komolyan csinálni, és rendes médiát csinálok ami ugye valamilyen szinten azt kell mondom, hogy egyre nehezebb, de van konkrét elképzelésem most is, hogy milyen irányba akarok menni. Szóval inkább azt mondom, hogy ez nem úgy volt, hogy én ezt kitaláltam, hogy ezt fogom csinálni, hanem amikor ez az egész kezdődött, hogy belecsöpettem a bodybuilderbe, akkor az életemnek egy elég súlyos szakaszát lezártam, teljesen előről kezdtem, és anyagilag is tönkre mentem akkor, és, és ezzel kezdtem el foglalkozni, ami talán, talán igazából lehet, hogy nekem való irány volt a helyet, amivel eddig foglalkoztam. Következő kérdés honnan tudhatja az ember, hogy mikor jár helyes úton, amikor belevár valami újba? Nem tudod, nem tudhatod, hogy helyes úton jársz -e az segít általában, hogy bármi újat elkezdesz csinálni, én azt tapasztaltam legalábbis az életem milyen, hogy mindig rohadt nehéz. Mindig kurva sok van, mindig tele van szívással. Csak ha hallottad a Pesteköltötésem történetét, az horror volt az első pár évtényleg. a magam. Minden egyszerűen bármibe kezdesz. És ezzel vonatkozik egyébként akár az edzésre is. Marha nehéz az eleje. De onnan biztosan tudod, hogy jó úton jársz, hogy egyszer csak minden olyan dolog, ilyen dolog úgy fog történni, hogy mintha így megindulna az egész. És onnantól kezdve működik, és megy, és, és halad. Ne, nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg értelmesen, de én azt vettem érte, hogy nagyon sok nyuglődés után egyszer csak a dolgok beindulnak, és megy. Ha ez megvan, és ez a dolog például, nagyon egyszerű, hogyha ez, ez egy munka, vagy egy üzlet, akkor, um, akkor ezt tudod, mert egyszerűen jön pénzed is működik. Tehát innen tudod, hogy jó úton jársz nyilván. Ha elkezdesz edzeni, és nyűgőlsz az elején, de ráérzel az ízére, látod, hogy fejlődsz, jó csinálod, van értelme, akkor, akkor ez megy, akkor tudod, hogy jó úton jársz. Most a Bodybuilder Gym, például én a mai napig nem tudom, hogy jó úton járok-e, mert ez egy jó terem, vannak sokan, megy, de anyagilag nem éri meg egyáltalán. Tehát ugye nekünk az volt a koncepciónk, hogy nem érdekelt minket a pénz, Akartunk csinálni egy rendes edzőtermet, és ezt tökéletesen be is válhat, mert pénzt azt a kurvára nem hoz. Viszont gond az van vele, bőven így is. hogy viszonylag normális tagságban egy-egy paraszt szokta a súlyzókat hagyni. Ami azt jelenti egyébként, hogy minden kurva nekem kell a súlyokat pakolnom, és kurva ideges vagyok ez ember azért, ilyet én meglátom, hogy ki az, aki ott hogy a a picsába kibaszom rögtön, csak sose látom meg, ez a probléma. De ott például nem értem el azt a szintet, hogy vagy nem értem el addig, hogy ez a dolog ez most már megy, és akkor fasza is működik, és tudom, hogy jó úton járok. Tehát ezt, sajnos ezt nem mindig tudok. Ezért kell mindenhez nagyon sok kitartást. De persze vannak olyan dolgok, amiben nincs tét, mert az edzésben nincsen tétje a dolognak. Ott azt csinálod, aztán most meg nem fogsz fejlődni, vagy nem fogsz annyit fejlődni, de nem valószínű, hogy rosszabb leszel, mint voltál. Nem valószínű, hogy nem hasznos dolog. De egyéb dologban ez már nehéz. Mert amikor már, már a dolog működik meg eredményes, akkor persze, akkor már könnyen mondod, hogy jó úton járok, és ezt már tudom. De amíg nem érde ezt, addig, addig a kétségek nagyon erősek, és addig nincs semmi támpont, ami megmondja neked, hogy jó vagy nem jó. Ugye kem, nekem az, az is nehéz egyébként a mostani életemben, hogy ma a világ, ami ami ilyen irányba változik, én egyszerűen nem akarok abba az irányba menni. Mert behányok tőle, ez az egyik. De ez nem csak ego, meg önzőség, hanem a, a a mai világban, a, amerre változik, ebben a közegben én nem működök, én nem vagyok tehetséges. Tehát az, hogy én Facebookon nyomjam magam, és fényképezgessem magamat, meg szarságokat írjak, erre én nem vagyok alkalmas ember. Lehet, hogy ezt kéne csinálnom, és ez működne jól, vagy akár így keresnék pénzt, vagy akármi, vagy gyártanék kamuk és ez vagy hülyének nézném az embereket minden más módon, ahogy csinálja mindenki, vagy tróger szarláda lennék, és lehúznám mindenki pénzét. Lehet, hogy ezt így kéne csinálnom, ennek lenne értelme, csak én ebben a közegben, ebben az életmódban működésképtelen vagyok. Nem tudom ezt megcsinálni. Ez valószínűleg az azért is van, mert nem akarok szarember lenni, és nagyon erős ellenőrzésem van, és lehet, hogy jó emberek mindig fognak dögüleni egy idő után. Ezt nem tudhatom, úgyhogy gyakorlatilag a most, a mai helyzetben sem tudom, hogy jó úton járok-e. A ti szempontotokból, akiknek tetszik, amit csinálnak meg, akik értelmes emberek vagytok nyilván, és valami értékrendetek, még a mi világban, ami ritka, a tizenpontokból persze jó úton járok, és magammal akarlak húzni titeket, és ti is ezt az utat próbáltok választani, de nem mondhatom azt száz százalékra, hogy ez a jó út, mert nincsen isteni gondviselés, meg döntőbíró, hogy a pokolba kerülsz, vagy nem. Úgyhogy az is lehet, hogy erre baszunk rá. De úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit az embereknek zsigerből éreznie kéne, hogy milyen helyes és mi a helytelen, mint hogy a kutyaszart is tudjuk, hogy nem kell megenni, nem kell rajta gondolkozni, zsigerből érezzük, hogy nem jó. Ugyanúgy kellene érezni az embernek, hogy hogyan kéne élni és milyen értékrend szerint kell élni. Az, hogy most a mai emberek nagy részében ez már korán sincs meg, arról meg nem mi tehetünk. De én úgy gondolom, hogy akkor is bizonyos értékrendet kell tartani és azt szerint kell élni. Azt írta ez a srác, hogy régebben nem tudta, hogy mit kell tennie, ahhoz, hogy megvalósuljon az álma. Egyébként itt külön kiemelhetném, hogy valakinek van álma, az már valami. Csak ugye az álom, az valóság, vagy a mai valóságban az álom, az azt jelenti, hogy az álma a gyökereknek, hogy x-vatos kell meg iPhone. Pont most beszélgettem valakivel arról, hogy még az erős emberek között is olyan színvonal van, hogy nincsen nekik jogosítványuk, meg autójuk. És nem jogosítványt teszik, nem arra fizetik ki a pénzt, hanem ellenek és részletre vesznek egy 200 forintos telefont, mert az a fontos. És ezek az erős emberek, sportolok, nem az átlag hülye. Ugyanígy valaki mesélte nekem régebben, hogy egy ismerőse megkérdezte a gyerekét, hogy három, dologra választ, három dolgot választhat életségére, az egyik az, hogy kap egy robogót, a másik, hogy kap egy laptopot, a harmadik, hogy kap egy okostelefont, és a gyerek az okostelefont választotta. Én már így leraknám a fóliát, meg a szennetes zsákot a földre, meg a lapátot, és amikor a gyereke az okostelefont választja, akkor verném nagyon a lapáttal azonnal, és elásnám, és elásnám el a kertbe. De az embereknek az az élet értelmi szintvonal, okos az okostelefont választják. Ez egy nagyon fontos dolog, az emberek az okostelefont választják. Ez az álmuk egy okos telefonba az meg, hogy tudjanak fazbukozni. Szóval azt írja a srác, hogy hallgatok tarra, mint a tanárok, végezzel az XY szakmánk, és lesz munkája. kiért az iskolát, ami hasznos volt neki, van, ez nagy szerencse, van munkája, a gyárban dolgozik, ezért hálásnak kell lenni, és mégsem motiválja. Na most a tanárokon az a baj, hogy nem lehet hallgatni. Mert a tanárok már az én időmben is alkalmatlanok voltak arra, hogy neked pályát adjanak, vagy példaképek legyenek. Nagyon kevés ember az, aki példakép lehet, vagy volt már akkor is, ki példakép lehetett. mert nálunk is eleve a tanára közül, a nagy részén alkoholista semminek elő volt. El tudom képzelni, hogy a mai tanárak milyeneket. Hát a mai tanára gondolom olyanok, akik nem vettek föl más szakra, és akkor nem tanárnak, de hát szarnak egészre bele. Az a baj, hogy én mindig, mindig nagyon globálisan nézem a dolgokat, ez nekem egy nagyon nagy problémám és nagyon nagy jellemhibám, hogy olyan dolgok, amit mások áldalmatlannak látnak, én abban meglátom abban is a gázos aspektust, mint amiről most beszélgettünk a filmről a hurkával, mondjuk a rockstar, -ban. én totál mást látok, mint amit ő látott. Én totál azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag egy ellentelen hülye gyerekről szólt, ami nem, nem jött le a hurkának de az biztos, hogy a tanárok azok, azok nem, nem tudnak neked életpályát adni, és nem tudnak példaképként viselkedni, mert nem azok, és ami a legfontosabb, hogy le is szarják az egészet, szajkozzák, csak az általános fülyeségét, őket nem érdekli, hogy neked milyen az életpályát. Most azt írja a srác, hogy neki a ő egy gyárba dolgozik, és ez nem nagyon motiválja, de egyébként ez nem biztos, hogy rossz, mert ö, ö, egy dolgozni, egy munkakörben, amiből remélhetőleg a megélés nem rosszul, az ott, ott nem a motiváció kérdés, tehát a motivációt azt másba kell beletenni. Az életben valamit elérni, azt lehet másban is, a szabadidődben nem kell a munkádban pont elérni. Én azt mondom, hogy ha valaki egy gyárban dolgozik, és ott maximálisan jól csinálja a munkáját, az, akkor mindent megtesz, és az bőven jó. E, és azt is mondom, hogy van egy hatalmas elője az, az ilyen dolognak, hogy a felelőssége az életben sokkal kisebb, e, tehát kvázi biztonságban van, egy, van egy nyugalmad a munkahely miatt, ami azért, amikor tehát, amikor hetekig vagy idegbeteg, mások szarságai miatt, akkor, akkor ez egy felbecsülhetetlen előny azért ez a dolog. Tehát ez nem, nem olyan rossz a helyzet. Másban is az embernek ki lehet élni azt, hogy, hogy ő tudjon valamit alkotni, vagy letenni az asztalra. Szóval úgy gondolja a stárc, hogy nem tudja ebben a munkakörben elképzelni magát öktézi év múlva, és hogy nem szeretne a vágyairól lemondani, mert kiégne fiatalom, és ő azt kérdezte, hogy milyen utat kellett végigjárnom, mire megtaláltam a számomra ideális foglalkozást, amivel kiteljesedek. Hát a számomra ideális foglalkozást, amivel kiteljesedek ez amit tragoztam az előbb, hogy én még mindig nem találtam meg. Tehát ugye, látszólag marha jó, mert BBTV-t meg minden, csak korán sem olyan körülmények között történik ez. Tehát amit mondom, tehát gyakorlatilag az összes energiáimnak a, én a 100%-át szeretném alkotási folyamatra fordítani, és a 10%-át tudom most fordítási folyam, alkotási folyamatra fordítani, a többit, fordítva mondtam az előfordítási folyamatot, mondtam alkotásért, a többi a szarakodás, az apró cseplő szarakodás, ez a gond. Úgy, hogy van az edzés például egy komplet akadály, csak hát ezt muszáj csinálni, mert reggel fölkelsz, leviszed a kutyát, elmész edzeni, az eleme egy csomó idő, akkor az ember elfárad, agyilag már nincs ott. Agyilag már nem annyira friss hogy tudja a dolgait tud csinálni leülsz, akar írni egy cikket, de nincs ihleted mi a szar csináljak a 800 szar közül, amivel kéne foglalkoznom de annyi elmaradt dolog van, mint az állat azok közül most melyiknek álljak neki most a jelen helyzetben álljak neki a bodybuilder gymnas ilyen gyakorlat vagy gépbe mutató videókat összevágni végre vagy álljak neki a sárga abszola audio folytatásának vagy álljak neki a támadás DVD-t fejezzem be vagy csináljam meg a következő BBTV-fest, vagy nézem meg, hogy mi van még a BBTV-ből vissza, vagy tervezem meg a következő forgatást, vagy menjek el egyenesen forgatni, vagy válaszoljak most egy kicsit, vagy fölvegyük ma a BB rádiót, és sorolhatnám. És még bele sem mondtam az apró cseprő dolgokat, amiket kell intézni. Mert most is jövő héten megyek Osztra, Kína aláírókártyát minden magammal meg szemináriumozni fogunk. Meg kéne szerveznem, hogy mi az a tervezem egy egyetem, mi az a seminárium, De ezzel ott van az országos szeminárium és sorozat, mint már gyakorlatilag a szájtekkel leveszéltem, de még mindig nem tudtam nekik letenni az asztal, hogy ezt és ezt és ezt akarom csinálni ebben a városban, és abban a városban. Közben a BBTV-t be kell fejezni, annak a forgatásait. Ami megint nem úgy működik, hogy a bbtv be ha én szerepelek, akkor profi stáb fog kijönni rendezővel és minden fosza, hanem kimegyek a Humival jó esetbe, és akkor a Humi, ő meg így ő, ő máshogy látja ezeket a dolgokat. Teljesen. Tehát a humiban, hogyha szerencsém van, akkor szól, hogy lóg a az orromból vagy hülyen nézek ki, vagy valami, és emiatt hülyen nézek ki, vagy valami, ha nincs szerencsém, akkor nem szól. Tehát ez egy ilyen dolog. Nem. Ő máshogy látja ezt, ő ebben az apró cseprő szarságban, ahogy én megcsinálom a dolgokat, nincs benne, nem is érti. És sorolhatnám. Tehát ezek a körülmények nem olyanok, kimegyünk, akkor pont a parasztok ott fognak beszélgetni, vagy ott járatják a traktort, vagy a kurvanja, valami történik. Tehát így tovább mindenféle dolog úgy fog összeni, hogy mindenképpen szarakodni kelljen, vagy szarul sikerüljön, vagy újra kelljen menni, vagy valami. Szóval rohadt sok ilyen dolog van, ami az ember darálja befelé, és az igazi energiáit nem a hasznos dologra tudja fordítani. Én például ezért után kurvára azt, amikor ismerőseim szarsáokat küldözgetnek a neten, hogy átküldik, hogy melyik köcsög, milyen szart ért megint a Facebookra. Azért van nálam az összes ilyen szar letiltva, nem vagyok erre kíváncsi, hogy ezen kelljen gondolkoznom, meg erre kelljen az idei időt, meg energiát számom, hogy melyik tróger, milyen szar csinált. Szóval nehogy azt hitt, hogy az ember az csak úgy a kiteljesedést azt úgy megtalálja. Nem azért telt el 7 év a támadás két része között, mert 7 évig tartott megcsinálni, hanem mert egyszerűen annyira kurva nehéz, hogy a hétköznapi rutin meg a hétköznapi szarság között ahol figyelj, még nem is mondtam azt, hogy olyan dolgokon kell idegeskedni, hogy a könyvelő, most mit tudom én, közli, hogy 900-valahány ezer forint áfát fizessünk ki a bodybuilder gymre, aminek nincs bevétele gyakorlatilag minuszba vagyunk, de valahogy a ki, hogy fizessünk be 900-valány 1000 funt és ilyen gesiségekkel kell foglalkoznom. Már ugye itt kettő képet tudsz foglalkozni, az egyik, hogy gondolkoz, hogy honnan szülje 900-valány forintot, a másik dolog, hogy azzal kell foglalkoznod, hogy hogyan küldted el ezt el, vagy hogy mondod meg a könyvelőnek, hogy oldja meg bazd meg, mert ez nem lehet, ez képtelenség. Vagy az, hogy azzal kell foglalkoznom, hogy honnan szerzek most hitel félmillió forintot, mert erről a kamerám, és nem tudom csinálni a bbt t ami. Élek. Szóval az, hogy az ember kitejesedik és azt csinálja, amit akar, és hogy minden rendben lesz, ez, ez az ideális állapot azt szerintem nem létezik. Nyilván sokkal jobb helyzetben vagyok, mintha még mindig motoros után lennék, vagy lehet annál is, mint a gyárma kéne dolgoznom, a szalag mellett is pakolnám a konzervet, egyértelmű, mert azért elég jó lélek már, ilyen gondjaim nincsenek de azért koráncsem arról van szó, hogy fúj nekem ki van teljesítve az életem, és el tudom neked mondani a módszertal, hogy hogyan tudod ezt megcsinálni, hogy azzal foglalkozz, amit szeretnél és amivel tudsz alkotni. Hát az életben mindenki, és minden az ellen lesz, hogy te ezt el tud érni. Komolyan mondom neked. Ha ott vagy, hogy jókeded van, van egy itleted, pont le tudnál írni egy cikket, hogy meg tudnál írni, és valami jót letenni az, abrak, az asztalra, akkor pont jön egy faszopó, és nem fogja megadni a jobb kezet, és neki fog menni az autódnak, és összetörj, hogy elbassza a napodat, vagy az asszony lesz hülye, vagy éppen valaki más lesz hülye, vagy máshol derül ki, hogy féreg. De van valami biztos lehetsz benne, hogy folyamatosan történik az életedben, ami arra szól, hogy meggátoljon, hogy azokat a dolgokat csináld, amit igazából csinálni akarsz. Sajnos egyébként bármit csinálsz, előbb-utóbb kiégsz. Bármit. Tehát ha találsz egy olyan dolgot, amit nagyon szeretnél csinálni, azt is meg fogod unni egy idő után. Amikor a dolog kifejezetten munkává válik, akkor már, már élből gond van. Amikor már nem tud a szenvedélyet csinálni, már élből gond van. Nekem ezzel egyébként abszolút nincs gondom ilyen szinten a mai napig. Olyan szinten van, hogy ugye teszem azt, elmegyek valahova meg akarok valamit csinálni, akár egy forgatás, akkor az, amit mondtam, biztos, hogy lesznek akadályozó tényezők. És ezt rohadtul tudja az embert idegesíteni. Szóval nem, nem tudok neked tanácsot adni. Én úgy gondolom, hogy az államokat nem kell feladni, és dolgozni kell azon, hogy megvalósítsuk. De az a lényeg, hogy mindenképpen nagyon-nagyon nehéz lesz. És egyszerűen nem tudsz más csinálni, mint a nyitott szemmel járni és ha van lehetőséged, hogy válts abból, amiben vagy, akkor meg kell majd hozni ezt a döntést. De hát azt a lehetőséget meg kell várni a bakvilágban, ugye ez nem így működik. Előfordult már olyan, hogy beszélgettem emberekkel arról, hogy mit kéne csinálni, meg mit kéne, miből kéne megélni, és akkor szokták mondani a varázsszót, hogy kéne csinálni egy vállalkozást, mert... Igen, vannak olyan buta emberek, akik azt hiszik, hogy az, hogy vállalkozás az egy ilyen varázsszó, és akkor te csinálsz egy vállalkozást, és akkor beömlik a pénz az ablakon, és akkor marha jó lesz, de ez kurvára nem így működik. Nagyon-nagyon nem így működik, úgyhogy nagyon meg kell gondolni az embernek, hogy mit lép, meg mibe ugrik vele, meg ott hagyja-e az eddigi megélhetését és váltani, de néha meg kell lépni a váltást, az tény. De igazából nem vagy se sehonnan most. Tehát az a srác, akiről, akinek most kvázi válaszolok, nem, nincs elkészül sehonnan. Meg lehet ezt csinálni, hogy, hogy az ember egyszerűen várja a lehetőséget és nézi, hogy mi van, és, és akkor, ha megfelelő dolog jön, akkor dönt. Most nem olyan vállalkozási környezet van Magyarországon, hogy te most kitalálod, hogy Menő lesz a rózsaszínű pingponglabda, és keresen egy gyártott rózsaszín pingponglabdára, és elkezdett rózsaszín pingponglabdát gyártani, és az emberek ezt megveszik, mert az emberek hülyék és mindent megvesznek, mint Amerikában, idézőjelben. Sajnos nem ilyen világban, ez nem Amerika. És euh, amit meg lehet csinálni, mert ugye Amerikában azt is meg lehet csinálni, hogy volt egy olyan cég, aki golf labdákat hasznosított, újra kihalászta őket, de én hallottam olyat is, hogy mit tudom, egy tele szart euh, becsomagoltak, ilyen beformázták golyó alakúra, és akkor az egy slágertermék lett. Ezt Magyarországon nem lehet megcsinálni, mindig lehet anyalni azon, hogy az ember mit bizniszel, csak ugye nálunk a kis kisközértig, meg a kocsmáig, meg a... Egy edzőterem míg, hogy nyissunk edzőtermet, eddig terjed minden, de most ugye mindenkinek a mániája az edzőteremnyitás, valamiért főleg a Kati Béla az oka, de hát Kati Béla azt így halkan megjegyzem, hogy nem árt, hogyha előre gondolkozik azon, hogy majd a sok öt év múlva csődbe ment edzőtermet, azt nagyon fogja hasznosítani, mert nem az ő termé fognak csődbe menni, hanem egy csomó hülyé, aki bevásárlott a gépekből, és neki ez majd nagyon jó biznisz lesz, ezeket majd van és meg továbbadni még más valakinek. De ugye Magyarországon mindig az működik, hogy most a hamburger a trendi, akkor mindenki hamburgerezőt nyit, és akkor majd lesz valami. Ennél szerintem egy kicsit tovább kell gondolkozni a dologban. Itt bármi lehet, mert te most kitalálsz, hogy kitalálsz valami egyszerű terméket, ami kell az embereknek, és főrök a és az egész világpiacra elkezdett küldözgetni. Mint ahogy én is a kamera és forgatásos szükséges tudtokat beszerzem. Ilyen módon, mert például Amerikában, vagy Indiában komplett olyan cégek vannak, akik filmes eszközöket gyártanak és világ dolgoznak. dolgoznak, en keresztül egy működő működő dolog, Ki lehet ilyen dolgot is találni, és akkor az ember el van, de hát ugye manapság az embereknek addig, hogy ja, elmegyek személyedzőnek, mindenki személyedző akar, lenni az egész világ. Vagy hamburvé nyitunk, vagy személyedző leszek, vagy jegyzőtermet csinálok. Tehát nagyjából ugye ez a szint esetleg nyitok egy Dohányboltot vagy közértett. Tehát. Nehéz, nehéz ma már ezeket a dolgokat megoldani, és ö, olyan irányba menni, mert ugye ez egyik se az a típusú vállalkozás, ami az embernek még különösebben az alkotóvágyát, meg a valamit le akarok tenni, az asztal a vágyát kielégíti. Az egyébként a legszarebbben az egészben, hogy ha az ember valami normális dologgal, normális hozzáállással, tisztességes hozzáállással akar valamit tenni, úgy, hogy közben a világ degenerált, és a piac, az üzlet ma úgy működik, hogy felesleges szarokat gyártunk hülyéknek, akik megveszik, és ennek van piaca, és így akarsz tisztességes ember lenni, és letenni valamit az asztalra, az rohadt nehéz. Elhűlve hallgattam a múltkor, ö, talán pontmenet közben a rádióban, vagy láttam a tévében életlenül a startupokról szóló ö, Híradásokat. Én nem voltam egészen kép, hogy mi ez a startup. Most már tudom, hogy tévedtem, illetve másnak gondoltam a startupokat. Én azokat egy valamilyen szinten innovatív vállalkozásoknak gondoltam, de mindenféle témában, és nem a startupok azok a cégek, amik fasz appokat fejlesztenek okostelefonra, és semmi értelmes dolgot nem csinálnak, és ma a mai degenerált társadalomnak ez kell, és erre kapnak milliárdos Európai Uniós támogatásokat cégek, sőt, a jövőben ezt tartják a legnagyobb a legnagyobb befektetési lehetőségnek, hogy startupokba tolják a pénzt, Azért, hogy hülye embereknek legyenek hülye apjaik, ami, de ugye nem is tudom az epriléne 75 ezer fél apot lehet kapni, de érted? Minek? Tehát, szóval ebben a mai körhezetben és a mai világban ez, ez egy kurvára lehetetlen küldetés az, hogy te normális akarjál lenni, le akarjál tenni valamit azt a maradandót alkotni az életben, miközben Ilyen, olyan világban élsz, ahol senkit nem érdekel már az, amit te alkotni akarsz az életben, mert a Youtube-ra szart nézik az emberek 32 másodpercig, és ez a szintjük. És egy dolgot hajlandok végignézni a tévében, az a való világ, meg a Birka Krisztián. Na mindegy, én azt hiszem, hogy egy ilyen hatalmas dilemával a végén, és nem túl pozitív felütéssel kell, hogy befejezzem a mai audioblogot, amely szerintem már gigahusztuságú lett, hiszen kompleten végig a majdnem az egész és is visszautat Komáromba. De az tényleg az nagy kérdés a számomra is, hogy ezzel a mai új világgal mit, mit tudok majd magam kezdeni. Nem érzem sokkal okosabbnak magamat, mint az a srác, aki ezeket az előbbi kérdéseket feltette. És nem tudom, hogy hogy tudok majd megfelelni, mert ez nyilván egy kihívás. Csak ebben az a nehéz, hogy úgy kellene megfelelni, hogy ne adjam fel saját magamat illetve azokat az elveket, amiket képviselek, és amelyiket he helyesnek gondolok. Sőt, ráadásul úgy kell ezt nem feladnom, hogy még ebben a szellemben is kell levelnem a gyerekemet. Hogy ne, ne azt lássa a jövőből, hogy az előrejutásnak az egyetlen módja az, hogy utogatok kis hülye kurva lesz, aki pucsítgat a faszbukra. is sok stoppos van egyébként most az m 1 esen nem tudom mi történt. Na, hát remélem, hogy minél hamarabb tudok jelentkezni a következő audiobloggal. Ezt nem tudom, mikor fogom kirakni, de jövő héten oszt lesz, ami, amit én megmondom őszintén, hogy úgy tervezek, hogy teljesen lazában próbálom jól érezni magam is, és nem úgy akarok menni, hogy ez megint egy munka, és megint azon görcsülök, hogy maximálisan jó sikerüljön, hanem csak lazában, hogy legyen valami. Sziasztok!